Alhamdulillah nahmadehu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh vlezëndëruar së pari falenderoj përgjithësisht xhamizë gjithë vlezët e tjër Të cilët më, bë, më bëng të ftejës për të organizuar dhe më të mësim këtu të gjemija juaj Nusë Allah në madhuruar që të nabëj dobi më atë që dëgjojmë dhe më atë që themi Nusë Allah në madhuruar të nabëj për e tyri që përfitojmë për i dijes në zbatimin e saj Dhe dhe nuk përfitojmë për i saj vedem dëgjimin e saj Sot kemi vendonë së për të foljur për një të shështje të njohur për i gjithë dhe Unë me ndoj që e th sepse rëndësijë e sajë shumë më madhën islam. Në dhe këtë qështje e qështje e durimit. Në arabishtë të thënë e sabër, dhe durimi është një përja durimeve madhështore të islamit. Ma dje të gjitha urdrat që ka dhe në Allahu subhanu wa ta'ala në Koran, dhe të gjithë urdrat që ka dhe në profetit sallallahu aleyhi ve sellem, Ato kanë nevoj për durim Në zbatimin e tyre Në njohje në tyre në fillin fare Pasaj në zbatimin e tyre Pasaj në, pasaj në përhapin e tyre Të gjitha të e në të lidur më durimin Nësi një nuk ka durim Normalisht nuk ka asësi Që t'i arri të trej ato Dhe asë njërën për i tyre Ka të njëma Mahmedi Allah më shiroft Durimi është reguar në Kur'an Në Afro në në të dhjetë ajete. Në afer në në të dhjetë ajete. Dë më dhënë, Allah i madhurë, pasë ka folë, ka i shumë për durimin Kur'an, sa e ka përmëndur e të, në afer në në të dhjetë ajete, dë më dhënë, që është që është i shumë e njohën Kur'an. E thotim në nënkajim, durimi është dëtyrë, edhe për këtë ka rëndë dëkort të gjithë djetarët o me të islam. Dhënë, vajib, që të në m në gjërat të cilat ka urdhëruar Allahu subhanahu teala ose durimin në raste të tjera që do t'rregohem më mbrapsht. Gjithashtu durimi është gjysma e imanit, sepse imani përbohet në dy pjesë. Një pjesë e tij është durim dhe pjesa tjetër e tij është falënderim. Dhe kush plotson durimin ai ka plotsuar gjysmën e fesë, ngjelle vetëm gjysma tjetër që është gjysma e falënderimit. Fathumun Qayyim Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar durimin në Kur'an në 16 lloje. Ka treguar Allah subhanahu wa ta'ala durimin Quran në Kur'an në 16 lloje. Dhe ne do t'i tregojmë to lloje një nga një, duke treguar një shpjegim të shkurtër për çdo njërin prej tyre llojeve, edhe pse ato do të më normalisht janë shumë të qarta, edhe por janë për kujtim për ne. Lloji i parë. Allah subhanahu wa ta'ala ka urdhëruar për të bërë durim. Sot lloji i mëdhëruar, ja yolidina amnas-ta'inu bis-sabri was-salah. O juqeni mësuar ndihmoni me an të durimit, domthon urdhëron thot, kërkoni ndihmë durimit dhe namazit. Domthon ndihmoheni në hallën tuaja, në problemet tuaja me an të durimit dhe me an të namazit. Edhe këto dy gjëra, durimi dhe namazi, subhanallahu janë me të vërtetë nga faktorët më kryesorë që ndihmojnë njeriu për të kaluari hallën e tij. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, thitërgon si hadith saktë Sa herë që kishtë ndë i halë, a i drejtojë në namazë, dhe tojë namazë, sepse namazë është lidhje me Allahun, dhe kur njeri u lidhje me Allahun, kërë gjendimon që a i takaloj shqetsimin e ti, më kollaj, e parë dhe dyta, në më nishë bëndër dhurim, edhe i është shemullion me i lartë në dhurim. Gjithashtu ka thënë Allahu Subhanu Teala në fundin e surës Ali Imranë, O ti ajul ladina amnasbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun O ju që keni bësuar bëni durim dhe përpiquni të bëni durim edhe vazhdojeni këtë durim dhe kini frikë Allahun që Allah, këtudun, të shpëtoni Ka vendosur Allahu subhanahu wa taala këtu donë ka urdhëruar të për durimin dhe ka konsideruar durimin një prej arsyeve për shpëtuar ose prej kushteve për shpëtuar besimtarin Gjithashtu ka fa në Allahu Subhanët A'la, wasbir o ma sabur ke illa billa. Thot bëjë durim, e durimi jot arrijet vë të manët Allahu Subhanët A'la. Gjithashtu Allahu Subhanët A'la në kanë daluar nga e kondër ta e durimit, në dhe që nga humi e durimit. Thot Allahu Subhanët A'la, fa usbir ke ma sabar o ulu l'azmi minë rrusuli o la të staqjil le hum. Thot duros i shkanë duruar profetet ulu l'azm, që janë nëhën pesë profetet më të zjedhur edhe Mosë ngutë të këta Dhe më mosë ngutë Mosë mos pritë që ta të të përgjigjën direk E dhe të përlën të vërtetën direk Por bëjë durim E dhe kjo është dhe thënë, Një tip ndalese Ose një ndales indirekte Për Allahu Subhanu Teala Për njerion dhe për besimtar Në që anti që ata Të, të, të, të largohën nga ngutja Dhe mos kërkojnë rezultatet Me një hershme Por të bëjë durim Gjithashtu ka thënë Allahu s'përnë ta'ala Wala të bëtilu a'malekum Mos i fshini punë të uveja Ka thënë nërë Ibnul Qajm Shiri e punë bëhet duke lëndurimin Dhe duke mos i pletsuar ata Gjithashtu ka thënë Allahu s'përnë ta'ala Wala tehinu, wala tahzënu Mos u dobsoni dhe mos mërzisni Edhe dobsia vjen nga mos pasja durim Dobsi njeriut vjen nga mos pasja durim Së treti Allahu Subhanu Wa Ta'ala i ka lafduruar atatët cilët bëjnë durim Këtë Allahu Subhanu Wa Ta'ala në sunë Ali Imran Ku ka lafduruar besimtarët, ka thëndër tjera As-sabirin o as-sadiqin Të duru e shmit edhe të vërtetët Të cilët nuk i një, thëndë të thëndë vërtetët edhe të vërtetët në vebër të tyre I dërështu ka thënë Allahu Subhanu Wa Ta'ala O as-sabirin e filbësëa i o dërra Edhe durimtarët në vëshirësi edhe në Në më dhënë këta e njëzde e besimtarët e vërtajet I ka qytë Allahu sëmën e ta'ale në fundëfar O u lajke humul mutë të kunë O u lajke humul mutë të kunë Ata e në të vërtajatët dhe ata e në të dëvojshmit Kush? Ata të cilët bëjnë durim Se katërti Allahu sëmën e ta'ale Nja ka bërë dhe tyrë vete së ti Që aji do t'i dojë durimtarët Që aji do t'i dojë Që aji në më dhënë Ka dëshuri Do të të dhe do ket dashuri për për durimtarët. Thot Allahu subhanahu wa taala wallahu yuhibbu as-sabirin. Allahu subhanahu wa taala i do durimtarët. Vetëm ky lloj shpërbimi për durimin do mjoftonte që besimtari tha merr të këtë lloj virtyti të këtij thellësi të, të lartë dhe ta përdorë të atë për të punuarjuar që Allahu subhanahu wa taala. Sopësti. Allahu subhanahu wa taala ka të reguar që a i është me durimtarët. Dhe kjo është një loj, kjo është një loj shpërblimi tjetër, i feçantë për durimtarët të sinë se kanë të tjërët. Për në edhe Allahu S.A. në të tjera, të regod një hadith kutësi, që Allahu i madhuruar atit një gjukimit, i thot një personi, o robim, unë në së mura, edhe ti nuk me vizitove. Edhe i thot, o robim, Si si të, të vizitove ty o Zoti i Botrave, kur ti e Zoti i Botrave, si të vizitove ty kurti e Zotit i Botrave ose si usmure. Edhe i thot Allahu subhanahu wa taala, usmur robbi im filan. Edhe ti nuk e vizitova, tha thot. Edhe po ta vizitoje, do më gjeje mua tek Ai. Të tregonin që Allahu subhanahu wa taala është pranë atyre që janë vuajtjen dhe janë vështirësi. Tregon që Musa alayhis salam e ka pyetur Allahu subhanahu wa taala e ka thënë, o oh Allah, ku të djejun ty. Tha, më gjen, më gjen mua tek ata, të cilët i kanë zemrat e tyre të thyera nga nënshtrimi përpara meje. Në nënshtrimi im, në nënshtron në mua dhe zemrat e tyre kanë thyer dhe nga provat që u kam dhën, thot tek ata më gjen mua. Kështu që Allah subhanahu wa taala është më durimtarët. Wa asbir fa inna Allah ma asbirin. Duro, sa Allahu subhanahu wa ta'ala është me durimtarët. Edhe s'u njëri tjetër ka thënë, "Wa Allahu ma'as sabirin." Që sa Allahu më dhurohet në vepë këtyre. Si gjashtë. Ka treguar Allahu subhanahu wa ta'ala se durimi është më hayr për ata cilë të cilët e kanë atë. Është më hayr për ata cilë të cilët e kanë atë. Foth Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wa in sabrtum lehuwa khairul lis sabirin." Fothën se duroni Durim është më kajrë për durim të arët Gjithashtu profeti sallallahu alaihu sallam Ka thani një hadith sakt Dhe ka të rëguer Këte ide që ka të rëguer Allahu sërënë ta jet Thot Po fi sabri Ala ma tekra Kajrun këthir Thot dhe tek durimi Në në duke bërë durim Në të që ti nuk e përqen Që e ketë u rrujer Ka kajrë të math Tek durimi Të durimi jëtë që bën ti Në djë që ti nuk e përqen Ka kajr Edhe kjo është dëshmi e Profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe para kësaj është dëshmia e Allahut subhanahu teala. Edhe kjo, domethënë, tregon shpërmimin madh që ka tek Allah subhanahu teala durimi. E në normalisht, domethënë, durimi është në të gjitha çështjet. Prandaj besimtari ka nevojë të durojë për shumë gjëra. Ka nevojë të durojë për të llogur me gjunafat, ka nevojë të durojë për të kryer detyrat, ka nevojë të durojë prej fitnave, ka nevojë të durojë për vështirësive, për halle, për problemeve, për sprovat që i vijnë Të gjitha këto kanë nevojë për durim. Si thotë Ibn Qayyim, thotë njeriu nuk ndal nga tre gjendje. Ose mirësi, ose provë, ose gjunof. Nëse është mirësi, kanë nevojë të falënderoj, edhe kjo kanë nevojë për durim. Nëse është në provë, kanë nevojë të bëj durim, edhe kjo është e qartë. Edhe nëse ka bërë një gjunof, atëherë ai kanë nevojë që të largohet për gjunof, dhe kjo kanë nevojë për durim, edhe të bëjë stil fare, kjo kanë nevojë për durim. Këshu që freri i gjdo dhurimi, është dhurimi. e këdhurimi. Pandaj dhe Allahu subhanët ta'ala ka thënë që në të ka khajrët mathë. Gjithashtu, Allahu i më dhëruar ka pregatitur për dhurim tarët shpëblim. Shpëblim në formën më të mirë që ata mëritojnë. Këtë Allahu subhanët ta'ala, O në nëgjzien në lëdhinë në sabaru, ajarahum bi ahseni ma kanu i amelumë. Të ndodhi çështje probleme ato të cilë duruan do t'u japin edhe të shpëlimin e tyre në bazë të punës më mirë që ata kanë vepruar. Do të thonë mendon në jetën tënde atë që e bën për shembull 1000 punë mira. Edhe të një punë mira më e mira atyre është i punë që ka arritur fit nga grad, por shon ka arritur një grad shumë larë tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu i madhuar për këtë durimin që bën ti barazon të gjitha punët me punë më të lartë, ti qunë sikur ti të gjithë të ke bërë të ulë grade. Për shkak të durimit. Dhe kjo të në këtë tregon më çfarë vlerë ka durimi, sepse durimi shtu, i barazon të gjitha punët dhe i ngre ato në grada shumë të larta tek Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i mëdhëruar dhe kjo është pika e 8 ka treguar që durimtarët jo vejnë jo vetëm që do t'u përmirësojë shpërblimin, por për durimtarët ka shpërbim pa llogari. Dhe kur flet Allahu subhanahu wa taala, ju edini shumë gjësh me bujari. Do ndo pak sigur i krijes, një iri i, i thjeshtë sipas ne jote kur të pas sa njerëz malë atje i, madhe, i e di që është dorshuar kur thotë diçka ta jep ta jep e thotë ti bëj këtë punë thotë se po që se e bën unë do të jap pa numër do nuk do ti numorojë ato që të jap domon normalisht ti do kesh shpresë të madhe dhe mendon se do marrësh diçka të madhe tek ai krijes krijes sa kanë dor pesa po kur thotë krijusi thotë për durimtarën ka shpërim maf ka shpërim pa llogari inna ma yuaffas sabiruna ajrahum bi gayh hisab thotë Durimtarve u jepet shpërblimi Pa hesap Allah, Pa hesap Pa logëri Më dhe nuk logëritit Kur tjerve u thuet Për shdo pun Mie ke 10 se vape Dhe në 700 Për durimtarët Thuet Nuk ka numër se vape të tua Dhe më dhe në Allahu alem sa janë Allahu alem sa janë Vetëm bujari Që është Më bujari Vetëm a jedi Se qa shpërblimi Ka përgatit për durimtarët Nën fakt, Allah subhanahu wa taala ka dhënë përgjigje këto dënyar për durimtarët. Foth Allah subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-jau'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashir as-sabirin." Foth Allah subhanahu wa taala, do të provojmë juve me një pjesë për i frikës. Um, s'po, do të provojë edhe me një pjesë për i frikës. Kjo do ta kapish çdo njëri patjetër. Lum për atë Lumë për ate që duron për hirtë allaut Me dëshirën e ti Sëpse kjo frikë do të vi Ndash me dëshirën, ndash pa dëshirën tate Që kush duron me dëshirën e ti E më më më ka shpërlim më dhe mathe këllaut Tho du të dispervojmë ju me një pjes për i frikes Për i uris Dhe me një pjes Të paksimit të pasuris Edhe të shëndetit Dhe të fryteve Të risku dhe më thëmë O beshë shiris së abirin Atu sot përgëzoj durimtarët. Nuk ka thënë përgëzot në çdo kënd, por vetëm durimtarët. Dhe këtë tregon domthon se durimi është freri i këtyre sprovave. Që në bazë durim të durimit njeriu do të shpërbleret tek Allahu Subhanuhu Teala. Obesh-i sabirin alladhina itha asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Durimtarët, domthon kë, ata të cilët kur vijnë në një sprov, ata thonë Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domodin çamiku, piku te Allahu subhanahu wa taala, ne do të ndër dhe ne vetë te Allahu do ikim. Kjo që domodin çajiku, iku, iku te Allahu dhe unë vetë te Allahu do i di. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. E pasatregon me më modhur se çfarë problemin ka përgatitur për këtë durimtar që e thon të fjal. Ulaika alehim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaikahumul muhtadun. Ka përgatitur për ta Allahu më dhurën si ç'problem, ç'që do dunya, 3 celsi, që çdo njeri prej tyre është më e mirë se gjithë se gjithë dyndjanë si, që ka brenda asaj. Kjo ka thënë një perselave. Jan tre ceci, që çdo njeri brejt tyre është më e mirë se gjithë dyndjanë që ka brenda asaj. Qot ulaijka alejhim salawatun min rabbihim. Por ta thot ka salavat për Allahut. Allahu bën salat për ty. Sikur se ti thon por shum Allahu salli ale Muhammed. O Allah, më thonë Ti bënë bënë dhe thua Sallallahu sallam ala nabina Muhammed Bënë salavat për profetës salam Allahu bënë salavat për ty Edhe kur ti bënë durim Allahu bënë salavat për ty Dhe salavati për Allah dhe thot Që Allahu s.a. La të lafderon E të fshinë gjithë dhe të keqe Të lafderon të kë grupi lartë me laike E të fshinë gjithë dhe të keqe të ty U laike alejmë salavats Kanë për ta salat për Allah s.a.a. Mir Rabbim u Rahme Gjilashtu d mëshirë për Allahun subhanuhu teala. Çfarë kërkon robi miskin? Ne njerëzit jemi më sa kim, çfarë kërkojmë ne? Apo që ne në novoid më shumë se çdo gjë tjetër është mëshira e Allahut. Po në futi Allahun në mëshirën e tij shpotuam. Po në futi Allahun në mëshirën e tij u shkatëruam. Si do të profeti sallallahu alajhi wasallam, të gjithë do hyjmë në xhenet me mëshirën e Allahut. I ka thënë dhe të tij dhe kur Allahut, po e dhom. E ndo bapun dotua. Po edhe u dot, vetëm me mëshirën e Allahut. Domethën Vetëm O Allah do shkakuj shpëtimin e njeriu. Për këtë arsye, duhet që njeriu të rendi mashtotë e punëve që e ndihmojnë ta arrijë mëshirin Allahut. Dhe për punët që arrim që ndihmon njerit të arrijë mëshirin Allahut më shumë se çdo gjë tjetër është durimi. Edhe pas atë do ulaikumul muhtadun dhe këtë të udhëzuarit. Domethënë, nëse kërkon udhëzim, atëherë shtrëngoje durimin fort, se me durimin do vihë udhëzimi. Faleminderit O Allahu subhanahu wa taala në një tjetër fundësues anke but e cile është thurë që ka zbritur në Mekkë dhe ka zbritur mës vujtëve të mëdha që kanë hasur sahabët në cilin ka treguar Allahu subhanahu teala vujtëve të mëdha të popullën e bashit profetëve dhe se çfarë pofundimi ka dhënë Allahu atyre, pofundimi i mirë, çfarë çfarë doniu ka dhënë popullëve që kundësuan profetët në fund fare thotë Allahu subhanahu teala ul ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al muhsinin edha ato të cilët u përpoqën dhe luftuan në rrugën, ne do t'i udhëzojmë ata në rrugën e tyre dhe Allahu është i mëshirshëm. Përpoqjen e luftuar rrugën ton, domethënë ka ka nevojë për durim. Thot do t'i udhëzojmë. Kështu që një prej mëshirive më të mëdha që ka durimi është që e udhzon jem te rruga e drejtë. Nëse ti nuk e di se ku është rruga, je në dilem mes disa mendimeve, atëher udhzo më an të durimit bëj durim të ke vërteta që të tutzoi Allahu të një vërtet tjetër. Gjithashtu, një prej dobive ose gjërave që ka treguar Allahu për durimin në Kur'an është se Allahu subhanahu wa taala ka premtuar për durimtarët fitoren dhe ndihmën e tij. Domethënë ka premtuar për durimtarët, jo për ata që nuk bëjnë durim. Për durimtarët ka premtuar fitoren e tij dhe kjo është shumë veçare në haditeth e Kur'anit. Në shumë ajete, në të cilat Allahu subhanahu teala i tregon profetit e tij sallallahu alajhi wasallam shumë raste që ai të bëj durim, me profetit siç kanë qenë profetët e mëparshëm që të më bëj durim. Pse? Sepse fitoria prej Allahut do Allah, të vijë në bazë të durimit që do ketë. Foth Allahu subhanahu teala: "Bela in tasbiru wa ttaqu, wa yaatuukum min fawri hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al-mala'ikah." Min al-mala'ikah. Foth Allahu subhanahu teala Nëse ju bëni durim dhe të regoni të dëvoqëm, durim e dëvoqëmëri. Këtë e në dy kushet e fitarës, durim e dëvoqëmëria. Thot, atëherë do të vijuve me njëherë, ndihmes për i Zotit tuaj, pesmi me laike. Ndihmes për i Zotit tuaj, me njëherë, pesmi me laike. Po që se bëni durim dhe të regoni të dëvoqëm. Dhe normalishtë me thonë, durim dhe thotë që në momentët bështira... Atëherë kur tronditen zemrat, kur dridhen, atëherë doon kërkohet njëri për njëtë durim. Edhe ashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Wa alam an an-nasra ma'a as-sabr", do të thotë se fitoria është me durimin. Fitorja që dhem për Allahut është me durimin. Domethënë, kjo tregon që çdo lloj fitore që dëshon të arrijë besimtarin të botë në cilën ka sukses për ta, të, tek Allahu subhanahu teala është me durimin. Madje edhe suksesi në këtë dynja Për hirë të njësë, a rritë vetëm anë, anë të durimit. Vetëm anë të durimit. Një më dhjeta. Allahu s.a. ka tërguar se ata të cire të durojnë, janë në të vërtetë njërzit e vendosur. Njërzit e vendosur, dhe më thënë është, janë ata të cire të njënë profetë dhe që unë ulu l'azmë, ulu l'azmë, njërzit e vendosë mërisë, dhe të feka laf dërurë Allahu s.a. Dhe të feka laf dërurë Allahu s.a që tolem sabrë u gafara in zalik le min azm al umur qed kush duron edhe fal ta di se kjo esh nje prej vendosmërive te çështjeve domo vendosmeria domo gjerta vendosura qilet i do allahu më dhuro kush esh esh kur dikush me padrejsi ti ta falesh ato te bësh durim kjo esh më e lartë tek allah subhanet teala te 12 ka treguar allah subhanet teala Që Allahu i madhëruar Allahu subhanu ta'ala i jebë besimtarëve kundë mira edhe shë problemin e tyre edhe fatin e madhë u adhëronë durimtarëve thot Allahu subhanu ta'ala thot Allahu subhanu ta'ala wa i lëkum thawabu Allah i khairun limen amena wa amila saliha wa la u laqaha illa sabirun thot i thot djetarët u thonë atyri që ishën dhe më zunjasë të mirët ju Shpërblimi Allahot është më khajer Për ata që ka bësuar Edhe bënë putë mira Ola ju le kaha illa sabiru Dhe nuk i jepet këllë dhe gjeje Nuk i jepet Besime dhe punë të mira Vetëm se atyre që përndurim Shqy këtë të regon që Allah i madhuruar Ja dhuron punë të mira Edhe endimon për bërë të bërë punë mirat Personit që përndurim Oma ju le kaha illa ladhina sabaru Oma ju le kaha illa dhu habdhin adhim Gjithë që ka thënë Allah i madh për besimtarët të cilët mundohen, mundohen domoshta vjen dikush dhe ju jo, ofendon në radhë, dhe ata ja kthejnë të keqen në të mirë. Foth Allahu subhanahu wa taala që këtë lloj gjeje, kthimin e të keqes në formë më të mirë, kush e bën? Foth umayulqa illa alladheena sabaru. Këtë nuk e bën vetëm sa ata të cilët kanë durim. Umayulqa illa alladhu hadhina adhim. Këbëi të gjitha vetë sa ata të cilët janë kanë fat madh. Në fat i madh do thotë se ke durim. Gjithashtu profeta sallallahu alajhi wa sallam ka thanë hadith, nuk i jesh dhën ndonjë robi, ndonjë dhurat më e mirë dhe më e gjerë sesa durimi. Nuk i jesh dhën te dhe një njeriu, thotë, ndonjë dhurat, she dhurat, çu dhurat për Allahut. Më e gjerë dhe më e mirë sesa durimi. Resullallahu më dhuroi ndhuroj ataj. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar Kur'anin, që persona të cilët përfitojnë prej argumenteve të Allahut Për argumenteve të shëriatike, dhe për argumenteve që gjëstojnë në univers, janë atët të cilët falenderojnë dhe bëjnë durim. Pse? Sepse besimi përbëhet nga falenderimi dhe durimin. Edhe besim parë të, të vërtet janë atët që përfitojnë për argumenteve të Allahut. Edhe këta besim të arkush janë, janë durim të arët. Përndaj, Allah i më dhurur ka thënë, ka thënë Allahus më të ala, An akhrij qaumuka min adh-dhulumati ilan-nuru udhakkirhum bi ayyamin la inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. O urdhun Allah Musa alayhi salam ai thot nxire popullin tën për errësirave në dritë edo përkujtoj ata për, për mirësitë që ka bërë aty Allahu. Se me të vërtetë na to ka argumente për çdo durimtar dhe falendërus. Në këto argumentet Allahu, në këto ajete, në këto mirësi ka argument për kë? Jo për çdo kënd. Edhe pse mundi thot vetë besimtar jo për ndonjë besimtar, por për vetëm vetëm për ata besimtarë të cilët kanë durim dhe falëndorin Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë tregon që mfarë që durimi që tjet, tjet, njohes, për e ndihmon besimtarin që ai të të më mirë njohën dhe mëshirën e Allahu subhanahu wa taala dhe ti njohot oh. Dhe të përfitoj pritur. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Fa ja'alna ahad ahadithum az-zaqnam kull mumazzar in fi zalika laayatun li kulli sabarin shakur. Fot Edhe në i shpëndamata dhe i qamata i bëndë sopët sopa Në mërë popoj edhe, dhët Dhe dhët inë në pijdeni kene e jatin likullë në sopëbërin shëkur Në të ka argumente në këto lojgje që ka bërë dënimi që ka si allo popoj vëndë pashën Ka argumente bërë zhë dë durimtarë edhe falenderos E kështu allo i madhore për sritë këto fjalë për treguar Që në të vërtet a i që përfiton për argumente dhe i në durimtarët edhe falenderosit për të regu blerë në madhë që ka durimit e këllohus përnë talë. Gjithashtu, në katër më dhjeta, është që allohus përnë talë ka të reguar që fitore e vërtet, dhe e mirë nga gjdo e keqe, dhe hyrë e në gjenet, është arritur për e besimtarët vërtet më andë të durimit. Thotë allohus përnë talë, e allohus përnë talë, e allohus përnë talë, e allohus përnë talë, e allohus përnë tal po fitore e pagon vlezër momentet kur besimtarit hyn jenet u sallallahu ne veprat tyre momentet kur hyn thot kur hyn domthon jenet e shkojn be shtëpit e tyre thot ul malaiketu yadkhuluna alei min kulli bab malaiket u vijnë te nga çdo parte hyn besimtarve do thonë assalamu alaikum thon paqe qoft mbi ju assalamu alaikum per se thot assalamu alaikum bi ma sabortum per durimin qe bët thon era ma uqbat dar dhe sa thefondimi mirë shkruaj të rregohet që kur tregohet ose treguar disa tharë që kur vdes robi besimtar çuditën me laikët me ta dhe thon si shpotoi, si pati mundsi të shpotoi për fitneve edhe për si shpokat e dënyas. Si shpotoi për ty atë domun sepse normalisht shpottja është shumë e vogla, fitnëna është shumë e vogla, të cilat e mashtrojnë njeriu dhe nxjerr nga vërteta dhe gjithato kë ka nevojë për durim. Nis Allahu në madhorën e durimit në vërtetë. Dhe të thotë Hasan el Basri, Allah o më shëroft, thotë nuk që ditëm për atë personit cilë e fundë gjëhlem si o futë. Në në marrë një shkullaj, merë kazmë dhe e prish dhe gjë për punë minutash. Por që ditëm për atë që shpëtoj, si shpëtoj. Që ditëm për atë që shpëtoj, si shpëtoj. Dhe pse normalisht, ata që të shpëtojnë, janë nga një mi vetëm një. Në më thë nga një mi vetëm një vet Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka premtuar që gradën e drejtuesve të fesë, gradën e imamit. Imam nuk është qëllimi që fal namazin, po imam quhet ai personi i cili drejton njerëzit tek punë të mira. Dhe është dietar që punon në punën e tij, punon me me me, me dijen e tij, do më ne zbaton dijen e tij dhe i fton njerëzit në ato të, të, të mira. Ka vënë sallallahu alaihi wa sallam të dhurour që ta bëj dikë imam dy kushte. Kush i plotson dy kushte, ai i arrin to ligrate. Kush nuk ka dy kushte, ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "O jallal menhum eme te yehduna bi amrina lamma sabru wa kanu bi ayatina yuqinun." Do të bëm prej tyre drejtues që atë, që të udhëzojnë në me urdhrin ton, të udhëzojnë njerëzit e vërtetë me urdhrin ton, kur ata bën durim dhe ishin të sigurt në argumentet tona. Kur ata bën durim Edhe ishin të sigurt në argumentet tona Thot Shekho Lissam ibn Tejmije Thot maan të durimi dhe siguris Arrihet imam liku në fe Edhe i 16 Dhe e fundit Kjo shë fundit Allahus F.T. E ka bashkan gjitur durimin Me islamin E ka bashkan gjitur e të me imanin E ka bashkan gjitur e të me sigurin E ka, ba e ka bashkan gjitur e të me debaqmërin E ka bashkan gjitur durimin dhe me Me më bështetjen Ka bashkëngjitur atë me falenderimin Me punë të mira, me mëshirë Për këta rësue Durimi është thënë, Tek besimi është njësojë si që koka të trupi Atë vlerë që ka koka të trupi Atë vlerë ka edhe durimi Tek besimi i rritë Për dresë Allah i më dhurur e ka bashkëngjitur durimin Me gjithë të punë mirë për të reguar që gjithë të punë Vlerë në tyre kanë Kër ato bashkëngjitën me durimë Edhe profeti al sallallahu aleyhi ve sellem ka treguar që durimi është dritë. Edhe ashtu ka thënë kush bën durim, kush përpiqet vetë durim, e ndihmon Allahu për bër durim. Gjithashtu profecia al sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, është, është e çuditshme çështë e besimtarit. Gjithçka që ti është hajr. Dhe kjo nuk është por as kanë ditë përveç se për besimtarin. Nëse atij i bën ndonjë e mirë, falënderoj, dhe kjo është hajr për të. Nëse i, i bën ndonjë keq, ai bën durim, dhe kjo është hajr për ta. Gjithashtu profeti al sallallahu aleyhi ve sellem e ka nxitur një grua, e cila ishte smur ishte grua e Zehri, ishte smurës mundi toke. Edhe dhe u, u smur të shpesh do i binë të fikët. I dhe shkon te profeti sallallahi dhe i thotë dërguar Allah lutje Allahut që të shoroj. I thotë bëj durim edhe ke xhenetin. Ose i lutem Allahut por nuk sprim të xhenet. I thotë po bëj durim, vetëm lutje Allahut që kur të rrzohen mos unzbulon në nëpjesë trupit tim. E prandaj mbas Zehri profet sallallahi treguohet që sahabët kalonin pran saj dhe thoshin shikoni një grua Që është për banorëve të Xhenetit që esëm i tokë. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar ansarat që të bëjnë durim kur shohin njerëz të mbazdegës për vetë profetin sallallahu alaihi wasallam që ato merren me dynjanë dhe t'i lënë ansarat mënjanë. E u i ka thënë atyre bëni durim derisa të takoni mua tek Pellughuin. Gjithashtu ka urdhëruar besimtarët që të, të bëjnë durim kur takon kur takojnë armikun. Edhe ashtu për fillim sonëm ka treguar që gjëja më dobishme për atë personin që ka i ka rënë fatkesi është durimi dhe llogaritja e shpërbimit te Allahu subhanahu wa taala pa u shqetësuar. Edhe ashtu ka thënë që dhurata më e madhe që jepet njeriu është durimi. Por ç'është durimi? Durimi ka treguar ibn Qayyim po kufizim shumë bukur durimin dhe ka thënë: Durimi është ta kufizosh veten tënde, ta të kufizosh shpirtin tënd Ta mbledhesh ato që mos mërzitesh për asaj që të ka rënë. E para. E dyta, ta kuvizosh gjuhën tënde dhe mos ankohesh për ato që karan. Treta, të ka rënë. Edhe e treta, ti kuvizosh gjymtyrët e tuaja dhe mos veprosh ato që nuk e do Allahu në lidhje me ato që karan. Dhe, gjimturi, më thërë, të ka rënë. Dhe të kuvizosh gjymtyrët do të thonë jo si bën njerëzit për shkak të cilët në momente vështirësie fillojnë të çirren e çoha në mëradh, duke qenë se nuk është në përputhje me durimin, ose në raste të tjera ti rojm thurë në haramin nëse ke bëj çaj për durimin që mund të largosh nga një haram. Me durimin është tre lloj. Lloji i parë është të durosh në, në zbatimin e urdhëve të Allahut. Lloji i dytë të durosh për t'u larguar nga i gjunafet, dhe lloji i tretë është të durosh në provat që hedh Allahu subhanahu wa taala besimtarët. Dy llojet e para janë durim që njeriu e zgjedh vet, kurse lloji i tretë është durim pa dëshirë njerëzut. Domthonë, prova ti do po nuk do, po deshe bë doi po deshe mos bëj. Si ta kezu i chef. Ajesmo ka ran, nuk e zgjidhje. Prandaj më mirë normalisht të bësh durim. Dhe kjo është detyrë normalisht. Kurse në rracën e pumave të mira dhe gjunafave, ti je që zgjedh vetë të bësh durim dhe për këtë arsye kanë von dietaret për shëndetin e mi të tjerë, që durimi, i cili është i lidhur me durimin i cili bëhet me dëshirën të që ti e bën me dëshirën tënde ka vlerë më të madhe tek Allahu subhanahu wa taala së durimi i cili bëhet në raste kur ti nuk e drej, nuk e drejt zëvsh. Për këtë arsye. Edhe për këtë arsye ka thënë shikulli i sëmti im, thotë, durimi i Jusufit alay salam, kur ai u largua nga immoraliteti me gruan e ministrit, ishte një durim më i plot se durimi i ti tij që bëri kur ulëzrat ti e tij hoqën pus dhe kur e shitën dhe e larguan atë nga baba i tij. Thotë, sepse durimi i i parë Ub me dëshirën e tij. Dëshiroi vetë të zgjodhi durimin, kurse durimi të i të dy donte të vonohej tempu, çfarë do bënte? Po don duron por domos nuk duronte. Thotë durimi i tën në largimin prej gjunafut. Ishte një durim që ai e zgjodhi vetë, mekanizmi si, duke luftuar veten e tij dhe sidomos që shkaqet, shkaqet, por ata kryqet, ata kryqët e gjunafishin tij të, të, të, të gjithë pucura. Thotë së pari ishte djal i ri. Dhe normalisht ndiem të ri në mëfuqjen së plagës. E dyta, i ishte beqarë. E treta, i ishte i huaj dhe nuk e njifte njëri. Nuk ishte trup për kujtë. E katrata, i ishte sklavë. I ishte sklavë. E dhe skleve i në marifë në këtë vërëson njërisë, ishte vërëson njërzit që janë të lirë. E pesta, grue e që eftoj i ishte shumë bukurë. Dhe ishte me posë lartë. Ishte zonja, zonja e ti. Aja në ja këshë ndorë. Gjithashtu, nuk të të akuzon nuk të të të njëri pëse, sepse a i e tonë në në shpiti to, nuk i mund të i thoshtë di kush për një që ti duke bërë shërë të kejë sepse a i tonë në shpiti asë nuk të dëmëndon në një keqë për ta tjetra është që nuk kishtë kush në shikon të në të moment përveçë Allah suhënë ta'ala e teta ajo e si Jusufin, salam, dhe jo e i shta jojnë cilë eftoj Jusufin a.s. dhe jojnë e nënta Edhe me gjithë këtë ai ziu di burgun, ai burgu domethënë është kama një histori e provave ndonë, domethënë që megjithatë ajo i tha do do si të bësh burg, por që s'e punon. Edhe megjithatë ai ziu di burgun. Domethënë mbas gjithë këtyre shkaqeve, po të meditoj njeriu domethënë nuk ngjelet me njeriu pa sejustifikim. Kur Yusufi alay salam me gjithë këto shkaqe, që kishin që nxisin për ta bërë të gjuna apo ju duroj, normalisht të tjerë nuk i kanë këto dhe shkaqe bashkure, dhe thë, të bashkuara të gjitha, kishin domosht të bëjmë shumë durim. Dhe kjo tregon Çukur durimi është më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala se lloj i parë. Gjithashtu thot Sheikh Osman Teimi, durimi në kryerjen e detyrave është më i madh tek Allahu se durimi në largimin e haramit. Normalisht që të dyja kanë vlerë shumë të kollahu. Famë që durimi që ti e zgjidh vet është më i dashur tek Allahu se durimi të cilin ti nuk e zgjidh vet. Atëherë do nxorëm një an durimin që bëhet në bën në sprova. Atë ngeli durimin për të kryer detyrën, durimin në haram. Kush më i mirë nga të dyja? Ka thënë Shehu ul-Said te mije durimi më i mirë është durimi në detyrat. Kjo që i bie që durimi më më vështor kush është për të kryer detyrat. Pasi durimi për të lëgundur haramat, pasi durimi në provat. Këtë ngjadır durimit, kush durimi më i lartë është durimi i atij që përpiqet të kryejë detyrat që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe për këtë ka treguar, domethënë Ibn Qayyim thotë Shehu ul-Said te mije ka treguar rreth 20 argumente dhe shkaqe të cilat tregojnë që durimi në kryerjen e detyrave është më i madh dhe ka shumë më shosh privileg të Allahu subhanahu teala se durimi në largim nga haramat dhe, dhe numërishtas së dyja janë durime shumë vështore për dhe më si Allahus, për çdo njëri prej tyre besimtarit domethënë fiton kënaqësinë e Allahu subhanahu teala, nusallallahu aleyhi ve sellem, na bëj për ato tyre që durojnë, nusallallahu aleyhi ve sellem, na bëj për ato tyre që falënderojnë Allahu subhanahu teala dhe e plotësojnë besimin e tyre me këto dy pjesë të besimit, me durimin dhe me falënderimin, Allahu e shpule fëmijën gjithë për dërgimin. Gëngull. Keni ndëi pyetje vëllazër? Shkopi tjetër grind por dikush ka ndotë tjerë. Po. Këndër ku një limon, apo qëndoni me limonin e shturohet apo kur e përdorni çafëllë ndurdrohet. Në dy raste, domethënë Durimi është kur të ofendon, qoftë ai që të vendon musliman apo jo musliman. Durimi në dy rastë është më i mirë. Është i mirë, i shkëkuruar për teje. Nëse ai është besimtar, normalisht duhet të durosh se ky vllai i tand. Nëse ai nuk është besimtar, duhet durosh du e të tregosh se kush është Islami. Po, kto bëhet fjalë kur ai të çan ty. Nëse kushan Allah normalisht ai që Do të thonë, ja, kthesh me ditën e monedh. Nëse kthesh me titën e monedh. Sëpse, të heshtë intolerancë normalisht nuk është mirë. Në momentin heshtja është ndaluar. Ti beson ta të heshti. Kur shaut Allahu dhe të heshti normalisht vetëm kur ke frikë. Kur ke frikë do ta rregosh, kështu punon ta. Sa kur ti domos nuk ke frikë, duke kësaj është përgjigje. Do do ta ofendosh ti, domethën, duke thënë ato fjalë që i përshtaten domos atij lloj. Mi që lloj frikë e ka atë. Mba frikë, por shumë frikë, por shumë që mund të rrafë një rrafë të rëm ose mund të vrasë me rrafë. Kjo të kujtoj. Në marrish kjo është me mira Për po, që se ti të bëndurim Unë bëthem që që është dhe tyrë Për që është lejuar Në marrish nësë ti le... Dhe lepoj në marrish që është me mira to, Që të bëshë durim të të lojë rasti Djo Nuk Dizish puna Unë e përmëndë nësot hytbe të më dhenë qështë të në uëjësit Sëpana dhe vëllaj ja, Uëjësi më ka bërë shumë për shtipit Më dhe më dhe m Unë dukshoj, juaj nuk e dini se ka një gjuhën shqipe në librin për jetën e Uejsel el-Kharanit. Po gjithsesa ka, donon ju ksohet ta lexoni. Sepse këtu është një rritje që si ne ka lavdëruar profetit sallallahu alajhi wasallam. Llojë e bënë durim me me gjithsesa për radhë. Njëse Njefli, llojë i dhuroi dikush një rrobë, një rrobë të mirë. C'u rrob duke thënë gjithsesa, nga e çite Uejsel këtë rrobë? Shena u ismiti rrobën. Po tani doon se në radhë as të rrobet. As të rrobën ulrat. Ai ne subhanallahu don Njerëz sekullit si si të ndënje janë numërohen, numërohen me gishta njerëz sekullit të ndënje. Sepa, kjo këlavdru dërgoi me Allahu pa sikur se Allahu i. Ata nuk e ninë radhë, e shanë fundonin me radhë. Kur i thotë djajë i thotë, "Prisë besimtar ulavdor ujesi?" Seun se pleshton hyn te këtë. Ulavdor ujesi, do çka ujesi. I thotë profesorin, i thotë Omerit që kshu, kshu, kshu. Ku e mor veshë ai thotë, "Çuditët." Ska vëre. Seun këla më. Mbajmish durim ata të vendosën falë, më ka kalamë dhe më thonë. Ona më duin. Dhe kur shkon te ai, shkon atje edhe e merr vesh, domethënë fjonta e respektoi. Pastaj shkon te një person tjetër te Omerit dhe e pyet përsëri Omerit thotë si duket ujesi. Ai i tregon ai, ç'nei ujesi dhe i flet ky për ujesin Omerit. Edhe kur shkon ai te ky person i thot ujesit, lutje Allahu për mua. I thotë ai, "Ti zon lutj Allah për mua, o selse ti tash i kam me udhim." I thotë, "Luaj Allah për mua, o profesor." I thotë, "Luaj Allah për mua, luaj luaj ti, ose ti kam me udhim." I thotë ai, "Luaj Allah për mua, o profesor i portret." I thotë, "O te uaj se kupton, thotë, a ke qenë jetë pritës i besimtarëve?" I thotë, "Po." "Edhe lutet për të, edhe qathep ose ç'doqet uajsi, do ti nuk e morën vesë ku shkojmë." Historia <sum> nuk provon më një. Stregonje po shumë, u dihet gjë. Edhe një prej thënieve që kanë ngelur për uajsit, që është thënie veçanëse, mos ka bërë në shtypje, thotë çu. Urdri për të mira edhe ndalimi nga të qia nuk më këllën as një shokë. Për për sërisë. Tho të wejtë i kështë shokë. Urdri për të mira edhe ndalimi nga të qia nuk më këllën as një shokë. Këtë lezojni, une kam lezuar vetë të libri si arlamu në bëla, që ka bërë imam dhehebi, kam lezuar jetën e ti, e thoshtë në ndërtira, të këtërgurim e më dhehliu të jetë e ti të të që kështë shokë që u e si luket u ankonte se nuk kishë ngelur -kish -kish -kish -kish -kish shok se pësa i urdon një person për të njërës në rungën të kjetë ngelës e hatrë dhe ikte mirë për ta ngelës një e hatrë për kujt për njërës e mëtë dashë të allaut allaut jesë janë që disë janë. Lohan, Ne fillojmë me davet. Patjetër. Nuk është sa vjen, atë fillojmë me. Fillojmë me davet edhe foli për çështinë më mallështore që qëndonte në vendin e tyre, që ishte shirku mbindje. Shi ju mbindje, sepse ata kishin shtet. Edhe shtetin e tyre, domethënë gjykosh me ligj të tyre, dhe ju thosh oh njerëz, këta janë njerëz. Si bëna ju i? çertu çertu ligji i ndjesëta, to ligji i ndjesëta janë pa vlerë. Thonë edhe u tregonu që ligji i vërtetë li i Allahut Subhanetau. Kjo është Davi që ka bërë Yusufi që kur ishte në burg. Por edhe është për të çudit. Për ata njerëz që thonë që Yusufi kur doli nga burgu i gjykoi me ligjin e Profejis të Allahut. Kur ai që kur ishte në burg u thoshte njerëzve inil hukmu illa lillah. Gjykimin takoma te Allahut. Subhanallahu. Çfarë padrejti ka bërë Yusufi? Dikur Yusufi Alayhis salam e akuzon për immoralitet kur ishte gjallë. Edhe mbas se kaluan shumë dhe shumë shekuj, edhe mbas edhe 100 vjeçar, ata e akuzuan që i ka i për Subhanallah. Subhanallah, se e ka gjurmuar unitetin për rregjist Allahut. Subhanallahu. Subhanallahu, çfarë çfarë akuze? Kjo s'provër Allahut, mbas i rritën atij, i rritën atij se vapa që e akuzojnë atë për diçka që ishte pastë për saj. Ku ai thot njerëzo të çmburk, inal hukmu ve ila lillah. Ju kimit tek Allahut. dherë, tingëll nga profet që quhet më shumë lidhje me durimin. Ka ne përcaktim se Po, nga profetët domthonë që quhet normalisht që quhen më shumë janë këta që quhen ulul azm. Këta janë më kryesorët. Qi ka përmend Allahu subhanahu wa taala, kur përmend një hadith që thotë mësipër, thotë besoj keman sabara ulul azmi min ar-rusul. Durosish kanë duruar ulul azmi, profetët ulul azmit. Qi janë kush? Nuhaj alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam dhe Muhammedi sallallahu alayhi wasallam. Druoshë ka duruar ata. Kë trëgon që durimi i tyre ka një durim më të madhështor nga çdo profet tjetër. Gjithashtu Allahu më dhuroka lavdhurat për profet të tjerë për durimin, normalisht nuk ka mundësi që ti të jetë profet për çes të bën durim. E kupton? Madje as besim fare mirë ku do ishte po mos bën durim. Ndërti e ka lavduruar Allahu Subhanetale Jubin Alayhis salam, ka thënë për të inna o xidinahu sabira, në e gjithë ato durimtar. Po durimi i Jubit ishte sprov. Kurse durimi i Jusufit ishte Me zgjede në ti Për këta rësue Durimi Jusufit është me i madhë Sësa durimi Jubit, Jusufit është me i madhë Së gjithë dhe vetë Për të bërë durim Me gjithë shka gjithë të më dhajë kishtë Për mos bërë durim Durimi ibrahim. no Ibrahimit Durimi Ibrahimit dërështë e kpes Këshu që është me i me lartë Së shdo kusht jetër Nuk për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të është imami i Jezusëve. ثم وحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفًا. Është më pas ne ta shpallëm ty, të shpallëm ty që ndiq fen e Ibrahimit i si cili ishte i drejtë. Kam përfunduar. Do bënim më këna i çini pronë shpallto do i di. Po. Edhe ti të malli të lej të shpargë çao. Mshafosh. Nëysa pas asaj dyre kjo e bëri. Normalisht siko kur e hodhën zjarr, kishte vetëm durim shumë math. Allah i më thënë, ne i të madh. Allahy, domethënë, ne lexojmë histori të historitë të ullëzës, ne lexojmë historitë e profetëve ose historitë e njerëzve të devotshëm ose sahabëm radh, i karim si dhe i kalojmë ju si tip sho, domthonë për të shty kurën. Po ta mendosh ti vetë, të për shembun, ti ishe ti për shembun dashi, jau ke një zjarr shumë të madh që nukajt, kur kalon de zogu sipër binte ngordh nga nga avulli i nzet. Kupton? e të thukë do të hedhë që të shenë zjarë mendoj pak se sa dhe të rëllohet të dunjajë, që të të ndodhë me të jo, në që asë provë e madhë jo asë provë, po të mundon aty në të vërtet aty në të vërtet shfaqet besimi vërtet aty shfaqet dhënë se sa legë vlem besimi jot po të në po një një më të sim shonë në pozicionin kohë një dhe në Pá. Como é que diz por mim? Pá. Olha, o problema é comum, são uma na Corim. Pá. É possível. Mordomo, você aqui na minha livraria, senhor. Pá. Hola, vallai, dizë mua ç'është problemi thon drejtin. Ç'është çështja e kësaj? Çështja e marrëdhënieve tona me një gjitën, kjo është problemotike e, e madhe. Është tike, për të qartë halli. Dhe gjithë kjo vjen nga besimi i dobët. Dhe kjo vjen nga gjunaftat. Dhe gjunaftat vijnë nga dashuria e dynjas. Në dashurinë e dynjas vjen nga mospasja e durim. Shi, domosdhem dhe durimi kuro, duke bërë durim, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Man yaslihu sabrullah." Dhe kush bën durim, ndihmon Allahu që të durim. Edhe gjithashtu domthonë besimtarët e bën durim duke i kërkuar Allahut, Allah më dhuroj durim. Rabbana afriq aliina sabra. The louf, ngjë mua dhështore, thot oh Allah, të afriq, fill afriq juna Rabb, afra yafriq, dom so me pasni një kovë dhe më hedh një kovë tjetër më shumë. Më hed afra. Thot afriq aliina sabra, më jithë neve durim, më mbush në zero tëm durim. Thot, që le të mallish besimtarët i lutet Allahut subhanallahu teala. Përsa e unë më ndojdojnë që një për rësueve E të regullimit Në metnesh është që duhet Në tek musimanet Këtë shemë i të shem mirë ndërin Pahes me të dojtë den U burrug Këtë fjallë u burrug një kjo është për shetanit Këtë u burrug Po qësë në do të dërujt gjithmon Këtë dë bëtë rrug Këtë njëri në më nishë të mund Ka rasi që duhet në zefet Po, po kur? Aten kër prej Ku prej kufitit tu, s'ka problem. Nëse ku prekuvit Allah, normalisht, si thot Profeti (s.a.s) si ka treguar me sahabët që për vetën e Profetit (s.a.s) do të thonë nuk nxehesh për vetën e tij, por nxehej dhe zemrohej vetëm atë kur shkelish kufit të Allahut. Dhe kur shkelish kufit të Allahut, askush nuk i ditë ti përpara. Nuk i ditë do të kush përpara. S'tregot njëherë Profeti (s.a.s) dolin hutbë. Duhet pyet shumë njerëz dhe pyet pyet pyet shumë dhe umërzit Profeti (s.a.s) dolin hutbë të tha pashallahun Për çdo pyetje që do të më pyes, do t'ia përgjigjem. E i tha dikush, "O devr Allah, kush është babai im?" I tha, "Babai është Filani." Do mundë e nzorri, do të them. E nzorri do më, më fmi rrugë. I tha ditur, të "O devr, ku je mun?" Tha, "Ti je në xhehenem." Nzorri vallahi, subhanallah. Në atë moment ai pyet, "Po, a je zonë Allah në ruit?" T'pyetë, "Do vëmë Allah ku je ti oh, në foqë momentu, ku je zemër?" O zonë Allah vallahi. Atëher ulet nju jomerat dhe Allahu thot kërkoi mbrojtjen Allahut dhe dërgoj ti prej zemrimit Allahut dhe dërgoj ti. Edhe te ulet profeti sallallahu alajhi wasallam. Do thën besimtar i vërtetësh ai i cili zemrohet kur sken nukufit Allahut, kur s'nen zemrohet kur sken nukufit tona. Dhe kjo është një kë dëshirës sotish. Follshërimtë e mi në një ka treguar nëse libra që do të thon besimtar ose njeri i cili nxehet, për interesat e tij normalisht ka nxehet dhe ky ky lëzëmirje është ndjeje dëshirës kjo është një kërkesë. Nuk është asnjë tjetër. Edhe ç'ndot, ta njeriu që shikon kur se kanë interesat e tyrë nxehën, kur sikur shkelën kur viti Allahut, ata nuk nuk shqetësohen fare. Dhe kjo pasojë është faktikisht e vështirë. Ona lut. Ne do të them ndonjë që duhet që besimtari normalisht për të rregulluar marrdhëniet e tona, duhet duhet bëjmë një shembull, bëjmë një shembull. Për çese ti shikon një person që çan, trego ti burr i mirë. Bo, ti shemë dhe mirë për ta Je pëti një shemë dhe mirë ati Qa i dhe më dhe më dhe të mësëpër e teje Më rizë dhe më që dërimi është të thelbi I fitohat të besëmëtartë Unë më thënë drejtën Më duke të marë sushme Nuk do më së më kërë flasim Flasim për i detë dhe jo për personat Pse? Ajo që në intereson Nuk mu personat që të thëmë Nuk mu nuk, nuk më intereson As në ngëri dike, as të uldika Mua më intereson që të tërgoj njëzë Dhe kush shë vërteta Këptëm? Po që së më tërgoj njëzë dhe kush shë vërteta Dhe kush shë kota malish, Dhe kush dhe kush dhe kush dhe kush kur do të vëre kur do të të kota. Nuk ka nevojë pasojmë fare me fol për për persona. S'ka nevojë, më thon. Një gjë të qartë, kush e do të vërtetën do ta gjej dhe kush e kushe do të kotën do ta gjej, sa e ka më shumë interes. Prandaj u m duke të edukat, edukat islame tek ne, që ne domoshta të flasim, të flasim për të vërtetën dhe të tregojmë të kotën me argumente fetare, që njerëzit të kuptojnë Kësh, kish ide, kish thëbi çështi, supton nuk kemi nevojë në filan, supo disa nuk kemi nevojë gjë të tilla. Edhe pse un po them që kur një person e bën i gjynah haptazi, e bën sut njerëzve, nuk ka problem nëse ti e thuaj që filani e bori, sepse e bori sut njerëzve. Megjithatë një më mirë është të bisimtarit të distancohet prej saj, sepse ne duhet të bëjmë shembull mirë një për njerëzit. Duhet të bëjmë shembull të mirë për njerëzit. Dhe shembulli mirë është ai i cili ruan gjuhën e, e tij në shumë më shumë raste. Edhe pse auto nuk tingëllon Ai sa, vajiç puna. Ideja si që po qezeti sjaron atë çë gjykimi fitar ka këtë çështje. Pastaj le ta mbrojë, veçoj se si, puna ti domethën po qez sai domethën e kuptonin që kjo është gabim. Pastaj shkonmën pa mban pap në të kot. Kë është ideja të dëshirës? Nuk ke pse merresh pas asa me këtë person më. Natyra jone vetëm thjesht tua transmetojm njerëzve. I shkoj me rregull. Nuk ke pse puni me të. E mori, se mori, qendroi, nuk qendroi, a do rri aty, a do të më nguli tek vetë, nuk do të më nguli, nuk ka problem. Lejë lir, lirë. Ledve po e të zinë që atë dojë vetej. Aje dojë apë logëri për vetej në vetë. Kur nuk e dhimë se ati vetej të ti, që të bëjmë neve? Që të bëjmë? Akheri pa po në mazët. Allahu a shpër edhe në një ndjëve.